Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din <coughs> te gjitha falendrimet lavdrimet adurimet ona i tokon allah ta azza wa jall ndersa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shokut dhe te gjith ata qe ndjekin kete rrug deri ne diten e fund te kse bote Shikues të ndërruar, kudo që jeni duke në ndjekur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lësë Allahun e mbadruar që të në bashkan vazhdimesh në punë të mira, të në ruan nga gjdo e keqe, dhe nga gjdo keqbërës, edhe lësë Allahun e mbadruar që gjdo dit në këtë bot që e kalojim të kemi mundësi përfitim, përshtim të shpërblimeve, ngritit e këllahu gjelë gjelalu hu. Dhe gjithashtot,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 nga se ashtu në është imponuar përshka këtë rëthanave dhe njareve dhe zhvillimeve që kanë shkaktuar pastaj edhe reagime të lojlojshme nga mbarë bota e në veçanti nga vendet ku muslimant jenë shumis. Ishtë një njare dhe vazhdan të jetë ende interesante filmi indyt por edhe pastaj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 dhe të shërruat, por, kja ka kostën e vetë, kushtën 500 euro, subhanë Allah, qëfarë bënë prindisht kretë, e paguan, nga se donë të ashebirin të shëndush, ose për gruan e tiju, se për nën e tiju, se për babën vlam, këndë e qoftë, janë të ga që më të paguaj, andaj,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 që të ndezim dhe të shikojmë ku të vendosim këmbën. Në qëfë se si këna mungën, atëhere ka shumë anësh kësaj rrugë, ku ne duhet të ecim njerës që mezi presin të përfitojnë nga mungjesë e dritës tonë. Kuptoj e këdrejtë, ka shumë të atilë që mezi presin kam plan të gacëm si të përfitojnë nga mungjesë e, e dritës, dhe përsa të shohen, se është duke arë njëri, e nuk ka lamë me vete, a ta gëzohen. Ta është këtë, ta është këtë ne e rahatoj mirë. Kështu gëzohet, shejtani, pasus e shejtanit, shejtan që duken, e shejtan që nuk duken, laj, laj, që mashtrujnë njerët Allahun e lusit në ruan nga shirët tjene.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 ta është do të ndezim dritën, me lejnë e lata të zëgjëtë. Ta është. A thamë që Korani është dritë, ta është këna me ndezë dritën. Dhe të shohim se sa so gënjështari pas ka qenë këtë dënja. Allahu gjellë gjellalu hu në ruajt pjeshirë të tjene. Këta një që përtenoj se e din të ardhëmën, ose fatë kjecështë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 sa artë pish kafe apo e kthën pasa ti sa e, e vendos një gishtë mbi filxhan atyse për fatmë të madh e pastaj pas disa çastëve të caktuara ktheje filxhanin dhe lexoi e fatin e jetës tën ka do të çon jetat ty nesër la ilahe illallah a dinin që shkolli an mashtru njerësa a dinin që shkolli njerëza në terr informativa Po ku munët langë i kafës me ditë qka do të ndonë në mune esër? Me thonë të kush përzije këtë element kimik dhe këtë element tjetër kimik dhe këtë në laborator, ku e di që farë bëm dhe dhe qka delë, thëtë njëri, e përsi kështër të vërtetë, po po thamë me lidhë disi me element e kimike ndoshta mund zbulohet dhe qka, thëtë njëri. Ta këthesh kafën,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 apo a shini sona ku stonu më largu nga mësimet e Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam tash qort andaj me mësimet so e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ngrihesh avancohesh ndriçohesh ata qe kan qitu vetë në dinë mendje ndriturit iluminati i ndrëshëm të ndriturit ata besojnë se besoni ishka po po po besojnë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 me sharje, me fyrje, jasë mirën me to kjefe. Kjefe e ka të qartë, ka regullat saktume, kjo regullo shëtë jartë dhe këtu, ndërto sa dush në këtë regull, se e bardë kjo regull, sa është stabil i fuqishëm. Andaj, ata shemë u qese e ka do të të lasim, dëshmojnë për një krizë, për një erësirë që ka kapluar fatkecështë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 Kja është fejë shketinës, kja fejë arabë dhe kja. Apo? E pas të të një qmimi që ka bënë? E qilë gazetën horoskopënë, që ka këti dashi e mënë. Dash. Edhe këqyrë dashi. Apo? Se si do të e ardhë mjë ati. Allah unaruit. Kjo është i përparuari dhe i ndrituri. E kjo dënin pizotit. Bro. Ske dash me e marë driten. Po, ske dash me e marë driten. Ske dash me e marë driten. Ske dash me marë udhimin. Të ndriqohesh, këra në ersiren e faltorve, horoskopave, duke emër të vetën me të një farë emna, që janë, lëj lëj emra, që janë të janë në horoskop, dash, dhi, cjab, zi që ka ka, tjelë hamna që nuk i një atë emna. Dhe, duke prenuar që, t'i kosh hajgare ka bo, dhe tjetë jetaj të kështu të kashfudi kun që asë në gjemet po, a po, edhe e mërzit e të këtë mujë se pas ka dashi punë pu në mirabë tën.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 i tai kanë njerëj u pëlqen, u pëlqen atmosfera e ohrit, era është msua ty, me dhun nuk e nxjerrum. Por ka do të manipulum që duhet me i prute kështjellë udhëzimit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Që s'është për në shëm, thad dikush më, ja os po thon filoni filosofiku. Un po thon ai që i thot horoskopet për parë zhvillim, dhe skapen gjysmën ezu nga sa haditheve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për kohën tonë. Ja, pra që ta kërën qështu që fode parësit. I shala s'ka, kur kërë kërës për i njeve kështu, shala, kur s'nim që ka të një kërështu, po pa e përmenim që me bëm e qëlu, e ka, e ka një nësi hatë dga që mi shala edhe i krymë punë. E nuk është turpë me besunë hërës kapë. E më stasim do zhvillime tjera, do loj, loj, loj, fali, prezentuotësat. Jam bërë programe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 Dhe të shtypë numërin 3-4-5, i kalzojmë në... Të nesë kakështu, të lëham në, pa, pa përflasë kakështu në përboqë që ndodhë. Sholakur të nëzvjen. Preke këtë numër, a pa shërbimi është një euro e pagun, të kalzojmë në që ku me ndodhë të tëjmë në aktiviti. <laughs> Haj gare. Edhe njështë qërek 3-4-5. E mi thonë, mere një euro, blej një cd, ku hoqja, pa përpullë që mu falë. Së kam أَنُوْ كَانِرْشِ بُونِّكِ شْتَوَ بَوَى اللَّهُ اللَّهُ جَلَّا جَلَالُهُ ثَوْتِك شْتَوَ نَصُورَنْ هُوْدِ نَعَيْتِنْ نِيشِنْ نِزَتْ أَتْرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ ثَوْت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ Allahut në kapëtinën hud, në qinë nisë të të tre, thot, Allahut dhe vetëm ati, i takan, e tër e fshat ta qërshtë, në qejë dhe në tokë, dhe i tër gjykimi për dhe qërshtë, i kthejët vetëm ati. Dhe thot, si pas tia jeti, që Allahut pot, askosht nuk e din të fshatën, absolutisht, posë Allahut gjellë gjelalu, në junus, e fshehta, e panjuhora, e ardhmija, është e fshef për njëve. Kurdo që të më tënë me në e zbulu, pa mjetët e legjitimuara, shpallat gjenështarë, i papranuar. E se dikush mund me thonë, për hojgj, a nuk është e parashikimi i kohës fshehci, këka haram, për me thonë që i ka marra njësërsi. Ja, kjo dalën.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 do të më lidhë me dërësën e parë atjetë të mjetët. Në qovë se një mjetë është i legjitimuar, e ka legjitimu shëriati, apo i ka lën hapsir shëriati ta legjitiman shkensa, regulli, kosmologjiki Allahot Azogjel, dhe ne e përdurim atë mjetë, atërre nuk kodë që ka të keqë. Përndë e Allahot Gjelliole ka bërë rratë se be për mërashi, Në qovë se një një lërëksi caktuar shoj me mjetët caktuara se rrët pa afrojnë ka vendion, janë të dendra, tash nuk e dionë si kështë kanë kja, për si e, kultur një horie përgjithshme, dhe me këtë shpeci janë duke afrojnë, dhe në qovë se leviznë me këtë shpeci supëzohet që mrena 2 dite nga e lërësi të afrojnë të këvendion, dhe supëzohet që këto të lëshoj një sasit caktuar të e, shiot, kjo është normali kjo është më me, me përlutarën, po kjo është me përdur mjete legjitime për ose mjeku. Por sa mjeku thot, vallëllai në bash të këtij virusi, supozohet që këmba këtij, për shembull, pacienti, datpsoj. Pacienti të të armë që ka me këtij komi u kput. Ja, s'po flet me filgjën. Jo, ai po flet me fakte, me shkën, s'po ç'to sprih pun. Edhe përse i themi Allahu edin, na nuk e dim se mund të ketë ndryshime.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 Zblih më të caktuara shkencore, medicinale, kështu më rad miku thot, kjo e ka kokën e përfundim. Atë që thotë ka qenë, Allahu ede na do të ndodhte ky, mirë, po çu është këto punë. Kjo është me zbulesh vet. Anet e dolën mes kësaj dhe mes asaj. Ajo që ka fakte, ka argumente të shëndoshat, pranuara fetare, logjike të arsyeshme, nuk prispamë fol për diçka që është në të ardhmen, por gjithmonë duke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 O Allah, në bastë të kësoj vijë në filgjën pepë me kuptu se në foka ju të është në Zviter. Ku, ku për ka do në që në Zviter? Që kjo zbë? Kjo është ndarë umë. Këtë laj njëri të fshehcije ka më hua Allah Gjallavar. Nuk e din asë kush të ardhmen. Nuk e din asë kush. Që ka të ndonë nesër? Sa so kam i fitu këj nesër? Nuk e din asë kush sa kësishtë?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 Kërër për i gamberi i caktumë, më thanë, me ty komendonë një punë e keqët, te, Allah, taksirat për neve që që që jenë mesin tonë, që shtë të thoni hëtë dësët, taksirat për neve me Evropën, që në kanë dalë që ta me shamija, me mjekërë, para gjykojnë të armën, jenë me, pra, me dhjetra, dhjetra kushte për të plëcu, ata menunë se që ta kanë mëna e prishp unë me Evropën, e Allah për po, dhëtë thuaj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 Allahje Laura i haspall me legëve të autorizuar, çfarë duhet të ndodhet në tokë? Dhe gjatë kumtimit të kësaj shpallje, Allahu lejon. Po kjo është provë. Themelia e Allahut është. Po nuk duhet të bëjmë ne viktimë e kësaj. Kur Allahu i haspall me legëve, dhe shoq shejtan munduan me vjedh, me dëgjim tyne që ka përëtë zotë i me laqëm. Ata nuk një në mirë se lërgjën, dhe laugjër levala i godet me yje, me imbytë. Dhe dëna laugjër levala, që me një informat të caktuar, të vjen të faltori, hi lo dhe shvetoni, hi trishtuan nga frikës e ka mund me godit, i julli me mytë, i thëtë faltorit, se ta bashkëpure me zvetë, që kja është që më të më marrë vësh e për tjerë qësh më jabo, pështile me rana, pështile me gë njështë atë i qysh. Ata njështë të një kurte, vështë një detalj dvoglë që aja ka qilu, që aja qilu, pëse një qintira i ka rajtë e skandalë së prish punë ja ka qilu. Ose për shambullë mund të ja qilu me diqka që është normal me ja qilu ata që bashkunojnë me shëjatë ti, me gjin, me shëjtanë të ndrysh ka së shëgjën shejtan t'lvizë me specit të madhe, na nuk e shojmë. Dhaish kënd shtëpi dikut atje, ja, thotë tikish dy fëmijë. Ai vjen thotë, "Halo Paul, çyshikja ta dy djem. A thash ti djem kë?" "E ç'shto din ata, tu rrai, tu mashtu, tu bashkulum me shejtan, ç'shto mund me dit." Po realisht, ato çka duhet ty, ai ai ai fshata që ti nuk ka mundësi me dit. Andaj është haram me shku. Allahu ka mohu që ata të dinë fshata.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 Të tretohemi Allahu të vare këvo të alë, të kërkujmë nga i ndihmë. Kërkujmë nga i rëgdalje, kërkujmë nga i zjidhje, kërkujmë nga i ndihmë. Dhe ati të dorëzohemi, që ka të që të bënë e ardhëmja, ndorë të Allahu të jemi. Allahu ka më nëndihmu. Dhe që ka të të Muhamedi sëllë Allahu a.s.w.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 O, oh, vallaj, si bësej, hoqveç hajgarë, hajqe përthet. Sko hajgarë. Po, përlovër edhe në gënjitë, sko hajgarë. Se përshkun e në tje, me të kaldzu, sotë miki mi pas, po pa veç për hajgarë, se, e po zbën me për hajgarë, se katër dhe ditë, sëpërnot namazit. Dhe kërështët, e, ko ka mjës, unë e s'fajnë në pra, unë e s'kak. I themi se, në që vësaj që i falet,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 me alon një adorzu jetën njëri në ndikimit saktuar të zjermit në plëm të shkria që është përformësohet. Kjo është merë. E ajë që shkën e ju besën, dhe gjeni, ajë që shkën të faltori edhe i besën, i besën, sa të njëre ko, kjoja ka qëllu. Kjoj njëri pushën së qenëri muslimantë i kalot dur të kjoj me islam, duhet me u pëndu të Allahu Gjellarë me se vo më kur, se në qofë se beson, se din dikush tjetër të ardhmen, të fshetën, pas Allahu të azogjel, kjo qështje dhe tëtë e kushtën këti njëri ju me dalje pëjtheje, i kushtën me dalje pëjtheje, ndërë qështje shumë e rëzikshme, shumë e ndishme, në qështë dikur se ka ditë jove Allah, se ku më ditë se se, e pra përndohu të këllogjëllë e valë, përndohu të zoti, edhe vazhdo me kënë muslimane, muslimane mirë, mështë shkate ata që ta upin fen, mështë shkate ata që ta prishin fen, ta prishin jetën, ta nëzin ditën, mështë shkate ata, këtheju Allah o ta zau gjellë, këtheju ati, dërzojnë ati, lute, kërka prej ti, të imanë Allahu Azzajal, të japë Allahu të barë, të alë, trunë të i e familinë, ndaj në vend që të erësohemi me uzzimet e faltorëve, të ndreqohemi me mësimet e Muhammedi sallallahu alësallam, këtë nimet e kemë, e kemë këtë pasuri, ndaj si kur që si të ashtë në emision të kaluara, për dërisa jemë të pasur, pse duhet, pse duhet nga kontenjerët e bërlogjeve të marim bukë, pse,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 është mjaftuar për të na dhënë përgjigje në atë që kemi bërë pyetje më të çka thot feja për falltorët, e pam çka thot feja për falltorët, e pam çka thot feja për fallin. Pika të shkurta, e inshallah në rast se ja do të klasim më atë për këtë çështje, por personat e pam mjaftuam me kaq. Ktu e bëmë një shkputje të shkurtër e pastaj me leje në Allahu xhelal wala rikthehemi përsëri tani me një mënyrë tjetër të komunikimit duke mundësuar inkuadrimin edhe të juajin përmes numri ta në të telefonit apo SMS-ave që të japim përgjëja insha Allah në pytit e juaja. Andaj pas këti pëshimi rikëthejemi në ndisht një përshri Allahu Gjallahu Ala ju ndërof dhe i ruajt. Që do të mërkur, pre orës 20 e 30 minuta, prezentojnë drejt për drejt emisionin, kam një problem, me hojgjen Muhammed Dermako. Një mundësi më shumë për shikuesi shpalos, tanë, edhe ju mërë, mund të telefononi për të bërë dhe pjesi dhe këti emisioni, dërka që hojgja mirë prejtë telefonata tuaja dhe do të përgjigjet pyetive dhe, dhe, dhe problemeve që ju i prezentoni. Eventualisht të marë ndihme sugjerime të durhuna për të kalimin e këti probleme.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 Një emision që shpjegon hëllësisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën njëzët e një, me hojgj Ismail Bardoshi. Ka njërët të tjilët dyshojnë bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet e rinjalljes. Kur shenë argumentet e rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur. Shenjat egzistuese. Shenjat që pritet të ndodhin. Metoda më esak të trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktual si dhe sësharimi metodës e gabuar dhe keçkuptimit dhe. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ore 21, shenjat e kiametit, me hojgj Ismail Bardoshi, në PIS TV. Që do të prëmët, në PIS TV mund të ndich një emisionin Eqim së bashku, drejt për drejt me hojgjën e krema vdiju. Mund të përjetojt se njeri u vërtet,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 Për a i pas shumë kohet dënë më a këthi, e ka vënu, për e ka shky. Dëshënd me e para për kompenzim, a me e marë parat apo ju. Nuk prish pun që ofse dënë me e kompenzu me para dëmin që e ka bërë, nuk prish pun e marë, marë ti nga këto para si, pa, si rezultat i kompenzimit. Sot jam një mutë të 7 me veqare, fali 5 ku namazja me smutë prej gjindëve, kom bo rukje 7 të të herë, po pëmri këthinë a petë si a mirë, që kemë këshë këshëllu me bo, me bo rukje, Dhe gjithashtu më boi dhëkër Allahu xha ljalaluhu që më u mbrojt nga rikthimi i tyre. Do të vazhdojmë me këtë, po kemi një telefonat. Urna ne. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Po, po, tu duhem. Po, po. E si më nuk e gjetë juën kontestinë dorën jonë 14 ditë di shoq për një anë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 Raporto vetëm Allahu xhallahu ala largimin nga gjynoja të penduarit e kësaj rradh. Por konkretisht çka do të thotë ëndra jote unë nuk e di nga se sikur ju e kam përmendur dy herë, unë nuk nuk di të komentoj ëndra. Atë nuk mire me këtë çështje dhe nuk di. Edhe vetëm po në ëndër duhet me vetë dime, a hem, e më vetë dikon se zi me zi mi komentuas vetë tasëm e lërë më ndonjë tjetër. Andaj po vjen keq që nuk di saktësisht me të hollon për gjithë në ëndër, por dua të them se inshallah është një şeyë e mirë.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 e mi shoqeni ka marr disa tholla më e vonë më ka shkruar ja kam kërkuar në pronësinë shoqës së tijin më ka thonë se nuk nuk kam borxhi nuk kam borxhi po çka të bëj ndrregull do të marr parë një solla na shënim është jo atë nuk do të putëhet të chart se një shoqësi ka dhënë borx para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 ndërmetson. Do të thotë sikurçi po e përdor ndërmetësues dikën për të kërkuar, mirë është me përdorë ndërmetësues, por tash më që e luan një realitet tjetër të gjykimit. Do të thotë, thotë kjo po thotë se ti ka dhon. Dhe edim saksisht kur ti ka dhon dhe soti ka dhon dhe kur ka qenë afati më e kthy. Çfarë argumenti kiti që po mohon? Në qoftë se do të thashë ai ka një dilem, do të thashë po mi ka dhon parët po unë një ja ku më dhoni t'i shka dhe me këtën e bu, për shambull barabarë, për shambull, e ka ndonjë, ndonjë një dilim, ndonjë keqkuptim, që ka nevoj me e sëqaru, pse jë ja po e më hënë këtë, që në është shkaku që jë ja nuk po prënën se t'ka bërgjë, në që vëse nuk kurët sukses, për mes të një rrugëve, atë leja Allah o të zogjelë. Së i mirë, unë e halal nuk ti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 Mundomë më të mirë, do kërikojtu, ndoshta ka harru, atë ku tu thon vëni, ksu ti kam von, këtu kanë qenë parat, pse po pa e mund ti këtë, ku ikë argumentet me ndrimëcës, me dialog, me fjalë të mira, mundov. Nuk shkon, nuk i syt ja bësh ndryshe. Ka se ski argument për këtë çështje që dëshmon as ngjojhas dokun tjetër, të të leja kët pun Allahu xhelahu ala dhe Allahu ta kryen necër si është më e mirë. Kjo është ka mundim Allah di më të mirë. Kemi një telefonat tjetër, urnane? Salam alaikum. Aleykum, salam, rahmatulloh. Në për tjetë e dhe qëtë po. Po, fale Allah. Për kohën kënë këmë desht me, me ble një shpi, i dhë, dhë, kom grëmbullu e paret, dhe gjatë kohën që i kom grëmbullu e paret, dhe për më desht me e shpi e sasht njësasima e madhe, për qatë kohë, ma shumë 70.000 e ure i kom pasi. Në kom danë zekarë për ato pare, halë.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 Nase ka qen haku i fukaras dhe nuk bie me kalimin e kohës. Por as nëse njëri ka qen jon në islam, ka s'ka ditë që ka bërë zakatin, i njiron s'ka pas, kjo është diçka tjetër që duhet të shpendu. Po e kem ditë se kem obligim zakatin, por kem menduar se na me për për, për pasi kena për shtëpi për shembull, se kem obligim zakatin. Do na e dim se kem obligim për zakati, por nuk e kem ditë se për pasurinë që kemi ne është obligim zakati. Atëra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 Orna? Muhammed e prejda viste. Fala Allah. Selamu alikum. Aleykum, selamu, rahmatullahi. E, unë jomë që në në në shullëkum daushtum e këkabdikum më kafamum ië rabbi lalimin të zofti. E, shafazë shë iëdëm me ditëm Shish, shish, shish po jetë pashtu dhe muaj. Nona kur ka vdekë, ka onë, Allah u trujta, po? Po, po. Inshallah, të merë për gjithin, Inshallah, tash. Shallah. Eh, pa ndezhë shumë, vesh për që të të të të të. Kor, Gjoblam. Respektimi i prindve, në veqan ti, në raset kur kanë nevoj, si kurse është smunja, varë fria, dhe kujdesi për tash nga obligimet madhura në islam. Andaj, në veqan ti,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 Edhe kështu ndodhë, si kur si ka ndodhë këti vlasë. Nëna duke vdikë, Allahu të ruajtë, i lume ti për këtë dua vla. Nga se duaja e nënesë për thmine vetë, nuk theje të ka lau gjellewala. Në shumitë se në dërmusit të rastave. Enveqë anti kur kjo dua vje nga një zamër e sinqertë, e nënesë përshkak se birë i saj ka qenjë korekt dhe i kujdeshë me te. Përndaj, me të vërditë është një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 Selamu alaikum. Aleykum, selam, rrahutullah. U gjerë, kam një pykje, më kapdekë baba, oh. edhe... A, mu i miknu jasën, babës, zikosht posat oh. që nuk banë, zekë nuk nuk nuk nuk jasën, zikosht oh. posat banë, që kjo është një, oh. edhe për vorreza, dëshion e kam një anërës me mërmere me këto potojnë, nuk ose li këtë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n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 Duhet t'jesh i kujdesshëm që kjo dëshirë mos më çuti me, me bodisqaçka. Nuk ka efikasitet, nuk nuk nuk nuk e ka të vetën që Andaj, dekunve, është duhet. Prandaj puna e dekunëve është sigurisht se puna e legjëratës e patme. Është puna e fshatit. A e dimë na që tashti? Çka i shkon dekunëve? A e dimë? Jo s'dim vallai. Na ku e dimë çka i shkon? Do s'dim, s'kena punë me ta. Edhi Zoti që legjëral, a edhi Zoti. Mirë Allah o xhella xhelalu kur e ka msum Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sai ato Allahu ve kamsu per te pun. A ka msum Allahu xhella xhelalu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çe të vdekur të kundonisën? Ktu është përgjigjja pyetës ton. A ka këndu ndonjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jasin për të vdekur? Në qoftë se e djemse ka këndu, edhe na duhet të kundojm se Allahu e din çka i bën mirë dekni beton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 Asalamu alaykum. Aleikum salam. Aleikum salam. Andaj ishm duke fol për Yasinin për të vdekur, vllai i nderuar nuk ki nevojë më aqëndu Yasinin babas, as më pagu për këtë çështje. Mirë po, në vend të parave që paguun për Yasin, për shembull, bleje një kuadinajtë për në xhami, po shtratinë sa i bien me Yasin të pihi, po diçka në lëm xhami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 Po nuk ka mundësi me më të godit. Po s'ka mundsi 100 mijë smut mutu rrethu për me vete, më veti e 100 mijë sirboza me kryme ti po Allah kan s'ka me të godit. Wallahi billahi s'ka me të godit. Ne muslimanë jemi, ne ç'të kemi punë me besu. Ne s'besojmë në ç'të punë, ç'ka ja me besimet on. Ne ne udhuat në, në, në vend besimit me alshufan në vezvesave. Mi thon besimi te Allahun largova ç'pak se kam te vezvesave u ç'tum do të mënat.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 Sapo te magjia nuk bën, më bojë kac, kanë bën energji u kanë nxjën frymën, kujtojnë që kac shkojnë këth. Sa s'bash ashtu vallallai, nuk ka ashtu. Sa kanë ata si fuqi që kujtojm, kujtojnë, kujtojnë njerëz se Allah ta ndikojnë ti bojë në nalt, këto ed... sa është që ashtu ta. Nuk ka ashtu. Ja tan të kufizon. Ja tan të noll, edhe ata i noll dikush me hijën e Allah xhallah xhallahu. Nuk ka shpuna bash ashtu që çka doin bojën ku doin e bojën, po jo vallallai nuk ka ashtu. Nukatja ështëto, kur nuk mund mund mundot ështëto. Da imë pështërën Allajana Njële Njëlelu, dhe pravëm e këti vezveseva dhe jetë jetën tëndër. Kemi telefonat të të të tërë. Urnane. Salam alëzumës. Aleykum as-salam wa rahëtullah. As-salam wa rahëtullah. Urna, Allah. Aleykum as-salam wa rahëtullah. Me mlejë dhe li ulet shjellës. Më mlejë dhe li ulet shjellës. Pa pa qartë. Salam alëzumës. Aley Në kartun amë mia lula as si helastromnafela çat ki nevoj, spri po në kohjuna madhenyrë qosë mjell edhe lulia dhe druni është krijes Allahu xhelalu. Nëse ti e ujit, kujdes për ta, ki sevap tek Allahu xhelalu. Atë çdo krijesë të Allahu xhelalu që kujdesemi për të, i bujna mirë, e ushqejmë, kujdesemi, për gjitha këto kenë sevap tek Allahu xhelalu. Te shika që kanë Muhamedi sallallahu aleyhi rahmet për drui kaord, e lere më për njerëzit. Te kështu na ka mësu Muhamedi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 Çka, gjën shumë bezdit, po në kadr të kësaj pyetë do më thoni sa? Në të thirrën një njëri dhe më tha kështu. Tha, "Hoq para 6 muajve më ka vdek një fëmijë, për shembull, në afër një familje." Dhe tash më është smuë në një afër tjetër, për shemb nëna, baba, s'më hanë diku gjokar smuë. Vllau, edhe për smuë te pikancërit, si duket do të vdesë së shpejti, do të thonë është ligë kështu. M'kan thon që në qofsim rana 6 muje. Dy njerëz pe i shtëpi e shkojn, duhet më prani pul zez. Çfarë çfarë profesoru dal këtu dhe na ka ulë zonë, çfarë pulë do çfarë ngjyra? Të mbështet njërin këtu. Të mballavra. Çfarë pulë zez mos pse pulë azez mos më nall me dik tjetër. Për ka, tjetër një pul po e nall këta tjetër mos më dik. A të pse mos më pre për për dytën mbrapsë, më shkuën dy. Pse duhet më shku dy vet tani më pre i pul. Praim 6 dolar, po e prem 10 pula, tani 100 vjet rahatim kush në familjes tadas. 55 këto. Kthem fjalëra. Antëndroste vdekjes për hapën shumë 55. Gjithkur vjen thot këa mirë k kë me bë, këa mirë m u bë. Duhet me këtë deck në ksa mirë m u përtjell të ç është tot mirë më dhon çdot kërkon masë ngani vllah. Hej kërkon masë ngani. Ngaja që ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çuish gaboj kur u deg dikush. Çasto vllah do të më bë. Ja kem këtve çort.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 ta firmëndës sigurisht. Ja pinata ka, ja laj burçet, bujn haroat për to, bujn dua për to. Lutin Allahun Allah më ia fal. Çkaq? Edha ti shkojnë sevat, ishkuin lutjat, ishkuin mirat. Jep Allahu të mirat dje. Kjo është e kërkuar. Andaj 52 s'kan bazë. Pra çdo send që ndërtohet mbi aq që nuk është bazë, dhe është e pa bazë. Çdo mm. send që ndërtohet mbi temel të smur, edhe është smur zësen që ndaluat, në bitë e melë të ndaluar, dhe e është ndaluar, pra nuk është problemi të këpëz lytët bukë që ju jepin, se bukë ose vape dhonë, të këpud me i dhonë nëmën dektit, mi ushtë që, akreba lukën, së prish punë, sadak, por nëmën 52-tave, e të 14-tave, e të 7-tave, të gjitha e këtu jenë të huazuara nga fetë e tjera nuk janë feje jonë kja, nuk thët feje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 Assalamualaikum. Aleikum salam rahmetullah. Allah ysqallallahu qulubet elayhu ve şeyh. Endi u Allah ysqallallahu aleyh ve ler sallahu. A vota ni pyte hoç. Fala Allah. Dofta ne dit. A ko simete pa vaktin e i qendis o tiafis. Para foz ta qonqion. Po, e qart. E ego ne sekon. Sifon. E qart. E qart. Allah ysqallallahu. Salamun aleykum salamullahi ve rahmetuh.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 Se ka bazë më falë se më falë ka bosmë fal. Sa është haram mfal xhami. Po s'ka synet ia tia. Mos pas synet ia tia synet ka punë tjera. Dikush e fton në emocionit, han ditë folaj. A ka me ndimin e tia? A ka mbështet dikon? A ka punën e ti? Ti seks mesën se ka ia tia. Ani do të mund me me, me, me bojhur në bot xhamisë me bojhurm në xhamie me pengunjes ka fol. Kjo s'ban. Kjo është ndaluar. A nei falë dy rëqota në emën të xhamisë ki se vab.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 mum lidhni komisionerna me on që apo votojm për sunet drekës sa më i fal, as nuk votojm kështu. Këtu i ka caktuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në ditën e Ibn Omerit që kanë Buhari. I ka, ka përcaktuar çartos, ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kusht i fal 12 rekate. Me ranë ditës, ja ndërthon Allahu në shtëpin e xhenet. Ibn Omeri, sahabia i tij, ai që i kanë gugut atë ditë ka thonë, i kanë dhë. Ka thonë dy para sabahut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 Nëse dyshën që edhija është, është fitu me haram, a guzzar në mora të edhija? E qartë? Salamu alaikum, natër në mirë. Salamu alaikum, natër në mirë. Nëse dyshën që edhija është haram, fillimish ku e bazën dyshimin? E para, dhe e dyta, për qëfer në lojë haram i flitet? Nëmë duhet me dhëmë përgjën këtu dy pyte për me kuptu pyte në të ndë. Për i kauar dyshimi, Po dyshoj se ky njeri për shemb, kështu ka thonë ndihere se këtu puna i vjedh. Merr e këtë djek serioz ma ka vë punë, andaj dyshoj se mbaz fioletina këu, kjo, kjo dashim i fortë. Pse dyshon ti? Po dyshoj, po m'duket e skapo m'duket. Andaj dyshimi duhet të jetë a verbinjës. Nuk kemi fakte, çartë argumente të shëndosha që themi se jemi të bindur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 atë në këtë rast, këtë hedije nuk bën me marë. Pra ndaj, i patëm këto dy, dy shhimi dhe loj haramit. Varsisht, dhe tëtë rase që te e ki, cilës përgjigje i përgjigjet, që është të mirë dhe përgjigje se a bën apo nuk bën. Bësej, bësej që është e, e qartë. Kjo është, e kemi e një telefonat të të tërë, urnani? Urna. Urna, për në dëgjojmë. kemi një telefonusë në linje, po si duket nuk përnë ndëgjan, apo nuk është duke kuptuar se është inkuadruar në emision. Urna, po të ndëgjojmë. Se të qoftë, se të qoftë, do është ta telefonar edhe një herë, nëse po e konsiderojmë këtë linë, këtë thire të deshtuar, ishëm të me të më bërë këse motra që thë 7-ë më të veqarë dhe smurë, pe i gjendëve, kam bërë disa rukje, por po më k ka se teter teter dha teter melena وجle ola kam dubuata kam u spartullunga se nuk i spartollon asgjë sikur se Kurani. Po da i bën dorë me Kur'an. Bani vetë dorë, stëmo me shkodë kundër. Bani vetë dorë, knajvet e surën Fatiha, Falak Nas, Ayat el Kursi, kullu wallahu wa ahad. Knajvet. Por, në çdo situatë serioze, pse jo? Me shkuat në një hoj i mirë që kënaq Kur'anin nuk bën falla mashtron. Por me Kur'an me fjalta e Allahu جل وعلا duke kënduar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 Ornavla. Selamun aleykum. Aleykum selam. Monsir Tullah Nalia zon televizorit nga se pokem pengesa. Ornavla. Nishtargjme prit namozin e vetes. Po. Nëse ka mundësi të organizim as sjefo legjimlja dhe a lërojnë në mënyrë të çoft në formë se i lodhë serial. Short. Short. Në shkolla kanë krijuar tu nga specimet apo jo? Kush? Ngritja durë, kom dujë, më bëjë jetë. Ngritja durë. Në Konutë apo në Duanë Konutit? Po, e qartë, e qartë. Në shkolla ai filloi me këtë mësonë. Edhe ti ola. Ti dhe me kët po japim fonë telefonatëve, ngase edhe koha do të thot ë është në skadim e sipër. Mirpo poja mbi. Sa për këtë na mos e vitet, do të thot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 të e kërë njës për një ishit, andaj tek është, për kërë një kërë mënë vitër, tek, a e shë radiallahu anë ha thotë, Muhammedi sallallahu thëmë falte, në Ramazan, po dhe e është Ramazanin, një mëndhej rëqate, një mëndhej, tek, i falte dynë nga djë, djë plus djë, djë plus djë, pasaj përfëndër dhe me vitër, në adidhën që është në Bukhari,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 bënë dy reçate na filë me i fal, tani me fal Vicrin. Por, çështësi ka mësit, edhe me një reçat bën më përmbyll. Nga se pejgamberi s.a.s.e lut ka bër për lashtim. Në esencë mozen dy reçate. Po. Nuk ka në kona më në dy reçate. Kjo çu të rregullat. Mirë, po tek Vitri, ky ha ditë i Buhariut na detyron që të bëjmë për lashtim. Nga se ka thonë Muhamedi s.a.s.e në fund hadithit, kur diku është për ju të ketë friksë po azes abe aj Let përfundon me një. Edhe pse mendimet e dietorën të llojsh me këndërtim dhe janë të fuqishme. Edhe ata qillon që, që duhet me tri, në arë tri nuk bën, edhe këta kanë argumente. Mirë, por për disa puna menafile, është nuk është sigurisht se alergjia e dreka, ato janë çarta rrecatë të tyne, këtu ka një një hapësir më të toleruar për mos pajtim, nuk ka diçka të mërsh me të keqe që, që duhet tash na me ufut aty në telashe, por don me përmendur me tri e pironometri i lëndorski mundsi veç një, fal, një më zber, fal, fale bele me një, mos bër pa fal hiç. Kaq është ajo që mund të them për këtë çështje, Allahu xhalle wala din, mos mirë e kjo është e përket telefonatave, ndërsa e përket pyetjeve me SMS për këtë natë me vërtet ju kërkoj halal se u kemi ju në hak, se kanë me shumë pyetje, do të thotë me SMS, por e, presioni i telefonatave na bën të që të inkuadrojm, duke inkuadruar të marrim kohë dhe kjo kohë tet në llogaritë qito që kanë dërgumë SMS, por inshallah nuk do të humbin këto pyetje, do të merrni përgjigje inshallah me len Allah xhalleu ala në takimet tona të tjera të radhës. Shikuar të ndruar me kaç në pa përmbyllim këtë emision të sonëm, duke lutur Allah xhalleu ala të na ruan nga çdo keq bëras, nga çdo çilmëqqi, nga çdo ziliçar. Na ruan Allah xhalleu ala në veten tona, në familjen tona, në shtëpinë tona, në rrugën tona, në vendet tona, në ndërtat tona, në shë, në shoqëritë tona, ku do të jemi në punën tona. Ku do të jemi? Allahun elusim që bëni të zbëtrë rahmetin e tij e mbrojtën ti, e kujdesnë ti. Në e pa Allahu gjellawarat, dhe të mira, e shëndat, e rahati, e unitat, dhe të në bëmë faqevarën këtë dunja, në më mësën që të vdesin faqevarën, duke thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Këtë kemi takim të, të këndë shumlesër ma Allahu gjellawaj lehu, të i gëzohemi ati takimi, dhe para këtë i gëzimi, të përmalohemi për atë takim nga se, jemi duke bërë pun të mira. And